Frantzian egon nahi dute una heltzen diren etorkinek frantsesa baitakite. Baina frantziak onartezinak diren maneretan tratatzen dituela salatu dute etorkinen aldeko elkarteek. Sangoenaga etorkinekin elkarteko kidea. Eldu dira, baldizaz airetan, mugapasatut dute eta onat eldu dira. Badakigu badera hemen korbilo pausasen toa. Entzatzen gira horat eramaiten. Batzutan hori eh, ere, debekatuaz daie, horat eldu gabe ere. Galdituak dira eta berriz, mugaz besta alderat, eramanak edamanak gero azetageago eta atxiruketak karrikan, atxiruketak otobusetan, atxiruketak trainetan, atxiruketak bayonan, endaian, mainan baita ere bordalen, eta bon, e, ari da, ari dena gorgoartzen, hori. Horena intzinean, etorkinen alde lanean ari diren elkahteak elkahtu eta egoera salatzea erabaki dute abokatuekin batera. Francisco Sánchez-Rodríguez, qui a lege goussien-gainetik, doit-il, et le statut goussien et respecté le fait de ce Être libre de quitter son propre pays et celle de ne pas être exposé à des traitements prohibés, que sont la torture, les traitements inhumains, U Baina hori nahizkoenak diren eskubide hauek ez dira egespetatzen. On asist haze pratik la, on asist horrofulmon, horrofulmonke egin pratik interdit. Aizatzea, mila behatziunta behogeita hamekan debekatu haizan zen Holokausto garaian. Eta legeak dio bere egia ustera behartua den pertsona oro egefusiatua dela. Estatuek ajera egin behar diote. Etorkinak ez direla irregulajak azmime ratu du abokatuak, administrazio eta estatuek sinetxarazin nahi duten bezala. Haren bezero baten adibidea eman digu Francisco Sanchez Rodríguez. Il ha demandea al asil ilia 2 an, il n'ha jamen reçu okun reponz. Komo on se maintient quand on n’a pas d'argent? Il ha ete forse de se prostituen. Ajera egitearen eskubidea, egoera inhumanoak ez bizitzearen eskubidea bezala eta aurrak tratatuak izan behar diren manera, ez dira errespetatuak Frantziak estatuan.